وقوله تعالى واذا قال ابراهيم لابي وا قومي انني براء من ما تعبدون الا الذي فطرني الايه وقوله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله الايه وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله الايه وفي الصحيح ani nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala la ilaha illa allah kafara bima yu'badu min dunillah harama maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala allah wa sharh hadhihi tarjama ma badaha min al-abwab anataja shaykhul islam abu ali muhammad ibn abdullah rahmatullahi alayhi mlango 6 ketika kitabu chake كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد باب تفسير التوحيد وشهاده لا اله الا الله من لango ونكفسري معنى التوحيد ما معنى الشهاده لا اله الا الله هو من لango امبوكوا افاسري كلمة أو كلمه كلمه الشهاده او التوحيد la ilaha illallah Maana ya mlango huu ni kuwa kubainisha kinachoashiria kalimah hii la ilaha illallah min an-nafi wal ithbat kinachoashiria katika kuthibitisha na kinachoashiria katika kukanusha وأنكنوشا نيني وناتيبيتشان نيني تفسير يا كلمة او يا ملango hu الشيخ الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي رحمه الله عليه فان قيل قدم في أول الكتاب ما يبين معنى لا إله الا الله وما تضمنته من التوحيد fama faidatu hadhihi tarjama alishatanguliza Sheikh Muhammad rahmatullahi alayhi, kitabu au mlango wa kwanza katika kitabu tauhid ambao kuwa kunayo maana ya la ilaha illa Allah na kinacho maanisha nini faida ya kuitaja tena mlango huu katika mlango wa sita baada ya kutaja mlango kwanza kitabu tauhid na maana yake kwa nini aikariri hapa kwa unwani babu tafsir tauhid Asema sheikh pila jawabu ni kuwa fi hadhihi alayat allati fi hadha albab katika mlango huu au katika hizi ayat zilizoko katika mlango huu bikhususiha kwa khasan mazidu bayani li ana kalimati tauhid kuna maana ya husiana na kalima at-tauhid katika ayat zilizo tajwa katika mlango huu na ayat zilizoko katika mfano wake kuna maana zaidi ya kalima at-tauhid na ma min tauhid al na na kinachoashiria kalima at katika ibada walhujja hujja ala man t'allqa ala al-awliya was na ndani yake kadhalika kuna hujja ya wanaojininginiza na kujifungamanisha na kuwabudu al-awliya na salihin hi ndo maana ilokusudiwa yani maana ya yaza, zaidi katika mlango huu kwa hivyo katika mlango huu fihi tafsiru taratan bi dhikri ma tahta al min maana kuna kufasiriwa mara nyingine kalima towhid kuwa maana ilokuwa katika lafdhi hii yafasiriwa hii lafdhi maana yake nini watareta bidikriddiddi walmunafi na mara nyingine yafasiriwa kwa kutaja kinyume chake yani yatafsiriwa kalima tutawhid la ilaha allah maana yake mara nyingine kwa udhahiri na mara nyingine yatajwa kinyume chake ili ifahamike hii maksudio ya mlango huu Antaja ndani yake dalili tano Amma dalili ya kwanza kaulullah ta'ala Ulaiika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrab alaya Aya Ayya kwanza anaitaja kufasiri tauhid aya sura al-Isra manzo yake qul idu alladhina zaamtum min dunillahi فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيله أيهم اقرب ايهم اقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذابه كان محظورا اسما الله سبحانه وتعالى قل يدؤ الذين زعمتم من دون الله وامني اي محمد واومني ولا mna wadai kuwa ni miungu kinyume cha Allah subhana wa ta'ala fala yamlikuna na kashfa durri ankum wala tahwila hawatoweza kumiliki kuwa ondolea madhara wala tahwila wala kubadilisha hali zenu hawa ambao mna waomba kinyume cha Allah subhana wa ta'ala wa iteni ili mwonyanyulie janga lililowashukia au aitani ili wabadilishe hali katika kuwa katika hali nyingine la yamlikuna kashwa dhurri anku wala tahwila ulaika ladina yadun bila shakka hao kuwa wanawaomba hao miungu kuwa wanadai kuwa ni waabudiwa pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala yabtaruna ila rabbihim alwasila ayyuhum aqrab Allah subhanahu wa ta'ala kuwa utawapata kuwa watafuta kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kuwa waone wenye kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yabtaghuna ila rabbihim alwasila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmathu wa yakhafuna adhabahu bali wao ni wenye kutaraji rahma za Allah Subhanahu wa inna ni wenye kuogopa adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala inna adhabahu kana mahdura hakika adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala ni yenye kuogopa kuhofishwa ni chenye kuogopeshwa hi aya asema mwanachooni albaghi rahmatullahi alayhi katika maalimutanzil anna almushrikina asabahu qahtun shadid kuwa Washirikina walifikiwa wal wal na ba lanjaa kubwa hatta akalu alkilab waljiyaf mbaka wakawa ni wenye kula mbwa akramanallahu waljiyaf namizoga akramanallahu jami'an ni wenye kula vitu vichafu Mnyama mchafu kama vile mbwa na mizoga, ilo kuwa na harufu mbaya Fastagatu bin-Nabiy sallallahu alayhi wa Wakawa ni wenye kutaka msaada kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallama. Awaondolee hali hiyo. Wakawa ni wenye kumkimbilia. Fastagatu bin-Nabiy sallallahu alayhi wa sallama lahum ili awe ni mwenye kuwaombea Allah subhanahu wa ta'ala awe ni mwenye kuonya njaa kubwa lilowashukia. قال Allahu ta'ala, ndipo Allah سبحانه wata'ala akataja aya hii au akateremsha. Qul lidhina za'amtu min duni basi waambiye, waombe wale ambao walikuwa wakiwaabudu kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kama kweli waweza kuwanyanyulia hili lililowashukia au wanaweza kubadilisha hali na ikawa nzuri." Muzimu subhanahu wa ta'ala akadhihirisha ubaifu wa miungu ambayo Yanabudiwa yanaabudiwa kinyume chake Allah subhanahu wa ta'ala qaul Ulaika ladina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila hawa ambao kwa wanaombwa wamefanywa kuwa ni miungu wa kuabudiwa pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala Yabtaguna ila rabbihim ulwasiila Allah subhanahu wa ta'ala adhirisha uhakika wa hakika wa, wa yabtaguna ila rabbihim ulwasiila ni wenye kutaka kujikurubisha kwake Allah subhanahu wa ta'ala yabtaguna ila rabbihim ulwasiila ma yatakarabu bihi wa tusilu ila Allah wafanya kitu ambacho kuwa ni chenye kujikurubisha kwake Allah subhanahu wa ta'ala na katika lugha kasema tawassala ila Allah yani amila amalan tuqaribu bihi ilayhi ni kuwa mitenda matendo ambayo kuwa ni yenye kujikurubisha au kuwakurubisha kwa Kwaki Allah subhanahu wa ta'ala kasema Sheikh Abdul Rahman bin Muhammad Al-Qasim rahimatullah alayhi walamma a'adda Allah li awliyaihi al-karama <coughs> Allah subhanahu wa ta'ala vipenzi vyake awliya zaki karama Jaala ladalika wasila akafanya kuepo na wasila ya hiyo karama allah subhanahu wa ta'ala alipowatukuza aulia zaki kwa karama akajalia ja Hii karama ina wasila ya kufikia ina njia ya kufikia karama hiyo wa hi ibadatullah bimtithali ma amrabihi asema sheikh Nayo hii wasila ya kufikia karama ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni ibada kuabudiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bimtithali ma amara bihi kwa kutekeleza yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha. Hii ndo njia ya kufikisha mtu katika karama. Hii ndo wasila ibada. Yabtaguna ila rabbihimul wasila hawa auliyaa ambokuwaabudiwa kinyume cha Allah Subhanahu wa Ta'ala wanayo njia ambokuwa wafuata ili kujikurubisha kwa ki Allah subhana wa Ta'ala ndiposa wakawa na karama pindi wanaponyanyua mikono yao kumomba Allah subhana wa Ta'ala basi hupewa watakacho hilo jambo ambalokuwa kwa washirikina walilitambua kuwa auliyaa Walilitambu wa kama mitume aleyhimu salam wanayo waweza kuomba na wakapata faraja kukupitia hawa basi wajue kuwa hawa mitume waliji kurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa jambo nalo ni الله Allah Subhanahu wa Ta'ala kisha sema Sheikh wa aqdamul qurbi at na jambo kubwa walijojikurubisha nalo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni at-tauhid aladhi ba'ath Allah bihi rusula nayo ndio jambo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuma nayo kwa wajazake wa huwa alladhi yuqarribuhum ila Allah ay ila afwihi wa ridwahi nayo ndio yenye kuwarubisha waja kwa ki Allah subhanahu wa ta'ala na katika msamaha wake na radhiki wa wazafa dalika biqouli na akayfasiri hiyo qurba na wasila aliposema Allah subhanahu wa ta'ala wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabahu ni wenye kutaraji rahma za Allah subhanahu wa ta'ala wala hawamtarajii mwingineo asikuwa Allah subhanahu wa ta'ala nayo ni kwa kufanya yenye kuwafikisha katika rahma ya Allah wayakhafuna adhab na ni wenye kuchelea na kuogopa adhabu za ki Allah subhanahu wa ta'ala nayo ni kwa kujiepusha na yale ambokuwa yanamkurubisha mtu katika adhabu na ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo katika aya hii imefasiriwa at-tauhid kama ambavyo asema sema ash-sha kana dua ul aulia was shirkan kama kuwaomba hawa aulia na as ni ushirikina وعرفنا ان التوحيد هو Huwa الله تجوع او ان تبينكوا ان التوحيد ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala na kumwabudu peke yake wahda ula la sharika lahu فكان في هذه الايه تفسير التوحيد اي كاو ketika hi aya ulai kal ladina nad'una natghuna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrab kulayo tafsir ya tawhid wa annaha dallat ala anna da'wat allah wahdahu hiya at tawhid nayo ni kwa imeashiria aya hi kwa kumomba allah imekuja kwa tafsiru shei bididhihi kufasiriwa kitu kwa kinyume chake Allah Subhanahu wa ta'ala ametaja kilichokuwa kinyume cha at nayo ni kuomba sokoo Allah Subhanahu wa ta'ala ili kutanabahisha maana ambokuwa ataka na Allah Subhanahu wa ta'ala katika hii aya ametumia uslubhi hii ya kutanabahisha kupekesha kwake yeye peke yake bit au kwa ibada kuwatajia kosa ambalo walikuwa wananifanya ili watanibahike na warudi nyuma kumwabudu wa Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake Kisha kataja Sheikh Muhammad Rahmatullah Alayhi aya pili au dalili ya pili Wa kaulullahi Ta'ala wa, wa, ta wa idha qala Ibrahim li abeehi wa qaumihi innani bara'u mimma ta'budun illal ladhi Al-aya Wa idha na kumbuka au kumbukeni alipotaja Ibrahim na kusema ni abihi wa kaumihi kumwambia babake Azar na kaumi yake innani bara'u mimma ta'budun hakika bila ya shaka mimi najitengabali na, na yale ambokuwa mnayaabudu kime cha Allah subhana wa ta'ala illa alladhi fotorani illa mimi naji eka karibu na yule ambekuwa ameni ameniumba mimi naji eka mbali na mnayoabudu lakini naji kurubisha kwa yule ambekuwa ameniumba alaya <coughs> asema mwanachuoni ash-sha kabrahman ibn nasr as-sa'idi rahmatullah alayhi katika tafsiri yake Kaul illa alladhi fatarani fa innahu sahdin illa yula aloni umba fa innahu sayahdin. hakika atakuwa ni mwenye kuniongoza fa inni atawallahu asema yeye peke yake ndiye ambekuwa nampenda na najikurubisha naye nimejieka mbali na mnaoabudu na nikajeka karibu na yule ambekuwa fatorani, alini umba wa arju an yahdiani lil ilmi bil bihi lan natarajiya kuwa ataniongoza katika elimu ya haki ya usawa na kutendia kazi elimu hiyo Fakama fatorani fatarani bima yus, bima yuslihu bima yasluhu badani wa dini kama vile alivyoniumba na akawa ni mwenye kunifanyia yale ya ambokuwa ni mazuri kuwa mwili wangu na, dinye, na dunia yangu yule ambaye ameniumba na akani mambo ambayo kwa yataniboreshea mwili wangu na maisha yangu fa'sal yahdin yeye ndiye ambaye kwa ataniongoza lima yasluhu dini wa akhirati yahdini ataniongoza katika lile ambalo kwa litaboresha dini yangu na Mwisho wangu ametanbaisha Ibrahim alihisalam kwa kutaja sifa ya Allah subhana wa ta'ala nayo ni kuumba Kuwa jinsi alivyoniumba Allah subhana wa ta'ala na akafanya uzuri kumbili langu na akanisaozishia maisha yangu hivyo hivyo natarajia kuwa atakuwa ni mwenye kuniongoza katika ibada yake katika elimu ambayo itanifikisha katika kutenda matendo ambayo kwa anayaridhia Allah Subhanahu wa Ta'ala Ibrahim alayhi atanabahisha baba babake na kaumi yake ambokuwa wanakiri kuwa maisha yao Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye ambekuwa ameowaomba na akawafanyia maisha na njia za kuishi basi akawatanabahisha kwa hilo kuwa kadhalika ndiye ambekuwa aongoza katika njia iliyokuwa ya sahihi mutobaka au tafsiri ya kalima ya tauhid katika hiya akasema alsheikh abrahman waqad abbara anhal khalilu bima'anaha alladhi uridat bihi ibrahim alihissalam ameielezea kalima ya tauhid kwa maana yake ambayo kuwa yatakiwa fa abbara amma nafathu akao ni mwenye kuelezea kile ambacho kuwa hii kalima la ilaha imekanusha bekauli aliposema inani bara mima taabudun mimi najitenga mbali na, na abudu hii ni tafsiri ya la ilaha hamna anaistahi ibada kisha wa amma athbatathu akawa ni mwenye kufasiri hii kalima kilicho timitisha illa Allah biqaulihi illa alladhi fatarani kwa kusema illa yule ambekuwa ameniumba yeye ndiye ambekuwa anajikurubisha kwake fakaswara alibada ala Allah wahdahu ikawa amehusisha ibada na Allah subhanahu wa ta'ala pekee yake kwa ibara hii inani bara'u -um mimma ta'budun na na mnavyoabudu hii ni tafsiri ya ilaha, la ilaha kisha illa Allah akaifasiri na illa ladhi fatarani illa nitakuwa ni mwenye kujikurubisha na wala sitojieka mbali na yule ambaye kuwa fatarani ameniumba Ntajikurubisha kwake na yule kuwa anayaridhia ikawa mifasiri hii kalima hiyo kilichothibitisha na kinacho kanusha kisha kataja الشيخ ابراهيم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه دليل يتات في تفسير التوحيد وقوله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله الايه وكمل شو الايه هي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا اله واحد لا اله الا هو سبحانه عما يشركون اتخذوا اخبارهم وموچكوليا احبار احبار ونج وحبر نوني ونحووني او منحووني ketika mayahudi wa kitwa ahbar wa ruhban ni mtawa au mwenye kuabudu kwa wingi nauni katika manasara hii ni ishara ya mambo ambayo kwa wenye mbili wanayo mayahudi na manasara mayahudi wanao wanachuoni ahbar na an-nasara wanao watawa wengi wenye kuabudu na kukatikia katika ibada ikawa aliyahudu na nasara wakayachukulia hawa ambokuwa ni bora katika yao wanachoni wao katika wayhudi na watao katika manasara arbaba min dunillah kuwa wao ni arbaban wingi wa rabb wao ni maboodi yani miungu min dunillah kinyume cha allah subhanahu wa taala wal masiih ibn maryam na kadhalika masiih ibn maryam isa alayhi salam wakamfanya kuwa ni Mungu wa kuabudiwa kama walivyofanya nasara wakasema kuwa yani thalithata mmoja wa miungu mitatu wenye kuabudiwa bali walianza kwa kusema kuwa ibnu ibnullah wakala tin nasara ibnu ibnullah kuwa yani mtoto wa Allah ta'ala Allahu anthalika amepukana Allah subhanahu wa ta'ala na kuhitajia kisha wakamfanya kuwa thalitu tatalata kisha wakawa ni wenye kumwabudu ndipo Allah Subhanahu wa ta'ala akamtaja wal masiih maryam na almasih ibnu maryam amekuwa kuwa kadhalika ni katika ahbar na ruhban na masih wenye kuabudiwa wama umiru illa liyabudu ilaha wahida na ilhali hawakuamrishwa hawa mayahudi na manasara illa wa mwabudu ilahan wahida mola mmoja la ilaha illahu hamna mwenye kwa kuabudiwa illa y hey, subhana ametakasika Kutokamana na aibu yoyote Kutokamana na kasoro zozote za kuhitajia subhanahu amma yushrikun ameepukana na kuwa namshirika katika haki zake allah subhanahu wa ta'ala hi aya alifasiri mtume sallallahu alayhi wasallam kumfasiria ali ibn hatim kama alivyotaja mwanachooni alimamu tabari katika tafsiri yake ana ibn hatim qali asema adi ibn hatim radhiyallahu anhu ataitu rasulullahi sallallahu alayhi wasallama wa fi unqi salibun min dhahabin imma katika manza kuslimu kwake au kabla ya kuslimu Asema nilimjilia mtume sallallahu alayhi wasallama na ilhali katika shingo langu salibu min dhahabin nimevika msalaba wa dhahabu dalili kuwa alikuwa katika manasara faqala ya ali mtume sallallahu alayhi wasallam akaniambia e adi itrahadha itrahadha alwatan min unuk min unukik e adi itupilie mbali hiyo watan au sanamu uloyeka katika shingo lako msalaba ni sanamu kwani huwa ni yenye kuekwa juu yake uh, kinyago cha Isa alaihi salam kama ambavyokuwa wanadai kisha mtu akawa ni mwenye kuielekea kwa kuiabudu au ni msalaba tu pasina kinyago hicho kivyo vyote ni sanamu ni wathan Niposa mtume sala alayhi salam akaitaja Itru hadha alwatan uh, alwatan min unukik itupili mbali hicho uh, hiyo sanamu ambayo kwa umeivika katika shingo lako qala fa asema ali nikaa mwenye kuitupa mbali yani kumtui mtume sallallahu alayhi wa ntahitu ilehi kisha nikaa ni mwenye kumfikia mtume sallallahu wasallam wa kwa yakra nikaketi Nikimskiya kisoma katika suratul Baraa fakara hadi hii aya akao nikusoma aya hii ya 31 katika suratul Tauba الله Baraa ittakabu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min duni Allahi wal masiih Maryam mtume aya Kala, mtume kulti asema hadi nikamwambia mtume ya Rasulullah inna lasna naabudahum sisi si wenye kuabudu hawa ambao kwa wametajwa ahbar na ruhban wal masihi mna maryam mtume sallallahu alayhi wasallam akamfasiria faqala alaysa yuharrimuna ma ahallallah fataharrimuna si hawa ahbar na ruhban ambao mnawaabudu ambao mnawaenzi na kuwa heshima yuharrimuna ma Allah ni wenye kuharamisha vi halalisha Allah subhanahu wa ta'ala fataharrimuna makani wenye kuwafata na kuwatii katika kuharamisha wayuhalluna ma haram Allah fatahullun na kawa ni wenye Alivyo halalisha haramisha Allah subhanahu wa ta'ala nanyi mkao ni wenye ku kama alivyohalalishia kinyume cha hukmi ya Allah subhanahu wa ta'ala yani mnawafuta katika kukhalifu kuhalalisha na kuharamisha ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuntu akasema, nikasema bala, Ndiyo Kuwa sisi walichoki walichokihalalisha wali na ila hali Allah mekiharamisha. Na tunaharamisha wanachokiharamisha kinyume cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Mtume صلى الله عليه وسلم asema au akamwambia adi Fatilka tilka Basi hii ni ibada yao. Hii ndo ibada Muna wa abudu ambokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ameitajika katika hiaya Imekuja tafsiri ya hiaya kadhalika au kuna aya nyingine ambokuwa inalingana na hiaya katika maana Qala Allahu Ta'ala Qul ya ahla alkitab waambie enyi ahli alkitabu ta'alu ila kalimatin sawa imbaina na wa baina Njoni Njooni katika kilima ilikuwa sawa baina yetu sisi na nyinyi na yoni alla na'budu illa Allah akai fasiri Allah subhanahu wa ta'ala il, yeyote illa Allah subhanahu wa ta'ala wa la nushrik bihi shay'a tusimshirikisha na chochote wa la yattakhid ba'duna ba'ban min dunillah na wala ba'dhi yatu wasiwachkulie ba'dhi kuwa ni miungu kinyume ya Allah subhanahu wa ta'ala kama vile ahbar na ruhban Wasichukuliwe kuwa ni wanyi kuabudiwa kinyume wa kinyume ya Allah Subhana wa ta'ala. na inaambia hivyo. Fa in endapo watakuwa ni wenye kukengeuka na kuipa nyongo ulinganizi huo Fakulu shahadu bi anna muslimun. Waambie shahudulieni Shuhudulieni, shuhudulieni kuwa sisi ni wenye kujisalimu kwa Allah subhanahu wa ta'ala tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hii aya katika sura al hi aya ni katika tafsiri ya aya ambayo kwa amhitaje Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ittakhadhu ahbarahum Na, wa ruhbanahum arbaban la mutawaba kawa hii aya katika kuifasiri at-tauhid asema mwanachuoni ash-Sheikh Ibrahim bin Nasir Sheikh Ibrahim bin Muhammad bin Kasim waje mutabaka anna manittakhaadha shakhsan yuhallilu ma hallala ni kuwa mtu akimchukulia mwingine asiye Allah kuhalalisha jambo wa yuharrimu ma harrama na akawa ni mwenye kuharamisha aliyochokiharamisha yule mtu Fahuwa mushrikun basi atakuwa ni mwenye kumshirikisha katika haki ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa nini haki ya Allah subhanahu wa ta'ala kuhalalisha na, kuhara, na kuharamisha wala hashirikiani naye yote katika hilo ambaye ateko kuwa ni mwenye kuhalalisha na kuharamisha basi atakuwa ameshirikishwa na Allah subhana wa Ta'ala katika katika haki yake Kisha kataja aya ya au dalili ya katika mlango huu ni kauli Allah Ta'ala wa minan-nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Na miongoni mwa watu kunao wenye kuchukulia kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala andada, andada wa shirikina au wa shirika. Yuhibbunahum ka wakiwapenda Wa kiwapenda kama vile wakimpenda Allah subhanahu wa ta'ala au wanawapenda mapenzi makubwa kama vile waamini wanavyompenda Allah Subhanahu wa Ta'ala wa minan nasi mayatakhidhu minduna illahi andada yuhibbu lahum ka hubbillah asema alsheikh abrahman bin nasr alsaid ma ahsana ittisala hadhihi alaya bima kablaha. kuna wayanu na mafungamano mazuri baina ya hi aya na aya ilikuwa kabla yake nazo ni ayat katika suratul bakara aya ya 165 na kabla yake 164 asema kuna mafungamano mazuri baina ya aya hii wa minanasi mayatafidhum indonillahi andada yuhibuna umkuhbillah na aya iliyokuwa kabla yake aya iliyokuwa kabla yake inna fi khalqi samawati wal ardi wa layli nahar hakika katika kumbo kwa mbingu na ardhi na ikhtilaf za usiku na mchana walfulki lati Tajiri fi albahri bimaya fa'unnas na katika vyombo na marekebu za baharini zenye kukimbia juu ya bahari kwa ajili ya maslahi ya wanadamu wama anzala Allahu minas mimma in tuahyabihi alardha mautiha na katika Maji ambayo kuwa Allah subhana wa Ta'ala ameateremsha toka mbinguni ni mwenye kuhuisha kwayo al baada ya kukauka kwake wabatha fiha min kulli daba. na akawa ni mwenye kueneza kwa maji haya wanyama wa kila aina watasrifil riyah na katika kuvuma kwa, uh, kwa kwa upepo wasahab almusakhkhari bayna as-samaa'i wal-ardh na kadhalika katika haya mawingu ambayo kuwa yamenyenyekezwa yanakuwa yenye kuelelea baina ya mbingu na, na ardhi la ayatin liqaumi yakulun hizi zote ni katika ishara kwa wale wenye akili kuwa ambaye kuwa afanya haya na ameyadhalilisha hakika ni Allah subhana wa ta'ala peke yake kuwa mpangilio na nidhamu na umbile kuwa hakuna ambekuwa aweza kufanya hilo ila Mola mmoja Allah subhana wa taala zote hizi ni ayat liqaumi yakilun kisha Allah subhana wa taala kataja minan nas lakini miongoni mwa watu maytaqidhu min dunillahi andada utapata kuwa ni wenye kuchukulia kinyume chake Allah subhana wa taala miungu wengineo yuhubunahum ka Wakiwapenda, kama kumpenda allah subhanahu wa ta'ala baada ya wao haya ayat ambazo kwa allah subhanahu wa ta'ala na mengineo utapata kuwa wakaelekeza mahabba kwa asiyekuwa allah subhanahu wa ta'ala akawapenda kuwa hawaamiliki manfa wala hawezi kuonyunulia madhara walldina amanu ashaddu hubbalillah lakini waumini wakueli wana mapenzi makubwa kwa Mola wao amekuwa amewarahisishia na kuwafanyia maisha yao kuwa mazuri walau ya alldhin dhalamu idhiruna aladab anna alqowta lillah jami'a wa anna allah shadidul kisha kinsha allah subhanahu wa ta'ala akatahadharisha akata na pindi watakapoona madhalimu mtizamu wa adhabu, watatambua kuwa Nguvu zote ni Allah KiAllah Subhanahu wa Ta'ala ya kuumba na kufanya takacho na kuadhibu. Wa anna Allah shadidul adhab. Naa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye adhabu kali. Allah Subhanahu wa Ta'ala akawa ni mwenye kuwatahadharisha madhalimu wenye kushirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala na wengineo katika viumbe katika haki yake. Alipotaja <coughs> asema Ash-Shakrabrahman fa innahu ta'ala ya Allah subhanahu wa ta'ala lamma bayana wahdaniyyatihi wa adillatiha alqati'ah Allah subhanahu wa ta'ala alibayanisha upeke wake katika haki ya kuabudiwa na adillatihi alqati'ah na dalili zenye kuashiria kuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala yupweke katika haki ya kuabudiwa wa barahini hassatiha almusila ila ilmi al yakin na alipo zitaja na kubainisha dalili ambazo kuwa zawazi zenye kumfikisha mtu katika ilmu al-yaqin almuzilu lishak liki ilmu yenye kutoa kila shaka kuhusiana na haki ya Allah Subhana wa ta'ala kuwa ndiye wahaki kuabudiwa peke yake na kunyenyekewa dhakara anna minan nas akataja kuwa na miongoni mwa watu baada ya kubainishiwa yote haya mahadhil lbayani tam man yattakidu min al andada andada lillah kunaw kuchukulia na kujaalia andadan shuraka yunyuabudiwa kinyume ya Allah subhanahu wa ta'ala au pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kubainikiwa kuwa hashtahi ibada illa Allah subhanahu wa ta'ala kwani aliyafanya haya ni Allah pekee yake kwa hivyo ndiye ambaye kuastahi kuabudiwa pamoja na haya wanawabudu pamoja na Allah Subhanahu wa Ta'ala Alpotaja Allah Subhanahu wa Ta'ala yuhibbunahum ka hubbillah ay yasawunahum fil mahabba almuqtadhiya liddul lil mahbub kuwa niwenye kuwasawazisha katika mahabba ambayo kuwa ni lenye kufungamana Allah Subhanahu wa Ta'ala ametaja mahabba mahabba hapa inachokusudiwa muradi wa mahabba at-ta'alluh wa ta'zim ta mahabbatu at ta wa ni mahabba ambayo kwa kupelekea mtu kuadhimisha kitu na kukiabudu al-mukhtassu bi alamin mahabba ambayo kuwa ni yake Allah Subhanahu wa Ta'ala yake nayo ni ihda arkani احد القائدتين اللتين عليهما مدار العباده محبها هي من مجاوابو زغوزا عباده ambazo kuwa zaduru bain yake kama ilivyotaja mwanachuoni ibn qayyim rahimatullah alayhi katika nunia yake wa ibadatu arrahmani ghayatuhubi ma'dul li'abidihi huma katubani na ibadaa allah subhanahu wa ta'ala ghayatuhubi ni upeo wa allah subhanahu wa kwa na nani ima alizomiminia huyu mwanadamu mtu ikawa imempasa au ni mwenye kumpenda huyo allah subhanahu wa taala ma'adulli abidihi na pamoja na kujinyenyekeza huyu mja nam kwa allah subhanahu wa taala huma kutubani mawili haya ndizo nguzo za ibada mahabba na adl ndipo allah subhanahu wa taala akataja mojawapo za nguzo hizo almahabbah mahabbatu ta'zim wa ta'alluh mahabba kuadhimisha na kuabudu Hawa wakawa ni wenye kujinyenyekeza na kumpenda kukupenda uh, miungu asikuwa Allah subhanahu wa ta'ala zaidi ya Allah au kama vile ambao waumini wanavyompenda Allah subhanahu wa ta'ala Asema ash-Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi Dakar annahum yuhibbuna andadahum ka Allah Subhanahu wa ta'ala mitaja kuwa washrikina au baadhi ya watu ambao wa ni washrikina kupenda andadahum mioyo yao kama vile wanavampenda Allah Subhanahu wa ta'ala Fadalla ala annahum yuhibbuna Allah hubban adhiman wa lam yudkhaluhum fi islam Hilo kwa hawa ni wenye kumpenda Allah subhana wa Ta'ala lakini hilo halikuwa ingiza katika Uislamu kwa kuwa mapenzi haya hayakutakaswa kwa ki Allah subhana wa Ta'ala pekee yake fakaifa biman ahabba nid hubban akbara min hubilla itakuwa je hali ya atakaye mpenda yule amekuwa muabudu kinyume cha Allah zaidi ya kumpenda Allah hawa wamependa Allah pamoja na vimbe vyao kwa mapenzi ya sawa ya kulingana hilo halikuwaingiza katika Uislamu Mwenyezi subhana Subhanahu wa ta Ta'ala akawakemea vikali kuwa hii ni dhulma walofanya je ja itakuwa jehali ya watakao tanguliza mapenzi ya si Allah fakaifa biman lam yuhib na itakuwa je kadhalika hali ya ambeku haukupenda na hakuadhimisha illa Washirikina shiriki ambokuwa amewashirikisha na Allah subhana wa Ta'ala na wala hakumpenda Allah subhana wa Ta'ala na ndiyo hali ya watu wengi imma wapende pamoja na Allah subhana wa Ta'ala miungu yao mapenzi ya sawa Mwezi Mungu akawabatilisha hawa kuwa si waumini au wakao ni wenye kupenda vi viumbe zaidi ya Allah subhana wa Ta'ala hawa wamekia mipaka kadhalika walakin ambu kuwa utampenda Allah subhanahu wa ta'ala yake na wakamtakasia mapenzi hayo ya kuadhimisha na kunyenyekea katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala hawa ndiyo waumini Sheikh Muhammad bin Abd akatanabahisha kuwa mapenzi ni katika ibada kuwa astahiki Allah subhanahu wa ta'ala yake Hii aya inalingana na mlango tafsiru tauhid kwa njia asema Sheikh Abdulrahman bin Muhammad rahmatullahi alayhi fadallat al-aya ala an man ittakhadha nidda ma Allah hi aya yaashiria kuwa atakayechukulia miungu pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbuhu ka mahabbatillah akawa ni mwenye kukipenda au kupenda kama anavyompenda Allah subhanahu wa ta'ala faqad ashraka ash-shirka akbar atakuwa amefanya ushirikina mkubwa almunafili at-tauhid ambokuwa wenda kinyume na tauhid faida arafna anna hadha ash-shirk na tutakapojua kuwa huwa ni ushirikina fa at tujue kadhalika kuwa tauhid ni kinyume chake kama kulinganisha baina ya Allah na miungu katika mapenzi ni ushirikina basi tujue kuwa tauhid ni kinyume chake wa huwa nayo ni anifurad ar-rabb al bihadhihi al-mahabbah al-mukhtassa kupekisho Allah subhanahu wa ta'ala ma na mapenzi ya kuadhimisha allati hiya at-tauhid kuwa ndiyo tauhid wabidhālika dhahara maana at-tauhid wa tafsirahu na kwa maana hii au kwa maelezo haya ya yabainika maana ya tauhid ma'na la ilaha illallah katika hi aya. kuwa ashirikisho Allah subhanahu wa ta'ala na chishote katika kupendwa na kuadhimishwa kwani ambaye kuwa anastahili hilo ni Allah peke yake kwani ndiye mumba wa kila kitu na mwenye kuendesha kila kitu katika maslahi ya waja zake Kishakataja Sheikh Muhammad ibn Abdullah rahimatullahi alayhi dalili ya tano ilyofasiriwa nayo Kalimatu shahada la ilaha illallah وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ما لوه ودمه وحسابه على الله عز وجل وشرح هذه ترجمه ما بعدها من الابواب ايش حكسمه شرح هذه ترجمه ما بعدها من الابواب اما دليليه 5 ketika tafsir syahadat la ilaha illallah ni hadith wa fi sahih ilikuja katika sahih muslim hadithi abi malik al ashja'i an abihi ani nabii sallallahu alaihi kuwa mtume asema man qala la ilaha illallah atakaitamka na kusema la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min duni allah na akakanusha kanusha chochote kinachoabudiwa kinyume yake Allah subhanahu wa ta'ala maluhu wa damuhu. mali yake na damu yake itakuwa ni haramu itakuwa ni haramu kuuawa na ni haramu kuchukuliwa mali yake kwa kuwa huyu ni mu'min, ni muislamu wa hisabuhu ala Allahi azza na malipo yake ni kwake Allah subhanahu wa ta'ala au kuhesabika kuhesabiwa kwake itakuwa ni kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala juu ya matendo yake ambokuwa amyetenda ya khairi ama ya shari Maadam ni mwenye kushuhudia la ilaha illallah naka kufuru na kakanusha yanayoadudiwa kinyume cha Allah Subhanahu wa Ta'ala akao ni mwenye kutenda matendo ambokuwa pengine ya, ya, ya, ya dhulma au akawa ni mwenye kufanya katika makosa ambokuwa hafikii ushirikina wenye kutangua kalimatu tutawhid atakuwa ni mwenye kuhesabiwa mbele za Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa jinsi ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala atataka hii hadith kadhalika imekuja kwa mapokezi mengine au kwa matamshi mengine yenye kuifasiri zaidi kama ilivyokuwa katika sahih bukhari wa Muslim qala sallallahu alayhi wa sallam Umirtu an ukati nasa hata hatta yashahadu an la ilaha illa allah nimeamrishwa niwapige watu vita mpaka watakaposhuhudia na kutoa ushuhuda wa kweli kuwa an la ilaha illa allah wa anna muhammada rasulullah wayuqimus sala na wawe wenye kusimamisha swala wayutu zaka na wawe wenye kutoa zaka za amu, za mali zao faidha اذا fa'alu dhalika asamu minni dimaa'ahum wa ila bihaqiha Wataka waatakapofanya vile Wakashuhudia shahada ya kweli na ukasimamisha swala na wakatoa zaka za amwali zao Aswa minni dimaa'ahum basi damu zao zitakuwa zenye kuhifadhika na mali zao zitakuwa zenye kuhifadhika yani hatu kuwa ni mwenye kupigwa vita na ku Jaruhiwa au kuwao wala kuchukuliwa mali yao illa bihaqqiha illa kwa haki ilowajibishwa juu ya mali yake na haki za sheria ya Kiislamu atakuwa ni mwenye kuchukuliwa hatua mathalan akawa ni mwenye kukataa kutoa zaka basi itakuwa ni mwenye kuchukuliwa kwa lazima Kutokana na mali yake na ahkamu zingine za kisheria endapo atakalifu basi atasimamishiwa hudud au uh, adabu ambokuwa yafungamana na makosa yake katika dini ya Kiislamu Hii hadithi na fasiri hadithi ya Abimalik Al-Ashja'i Kwani katika hii hadithi imetajwa kuwa ametaja Mtume swala wasallam kuwa ni ambri al amri aloamrishwa ya kupigana na kila ambaye kwa hatutamka la ilaha illallah Muhammadur rasulullah kwa hivyo lazima kwa kila mmoja awe ni mwenye kutamka hikalima, ili awe ni mwenye kusalimika damu yake na mali yake ndipo atakuwa mslam kisha atakapokuwa mslam kunazo na sheria zingine atakiwa, awe ni mwenye kuzitekeleza kama vile swala na zaka na ibada zingine hizi ni haki za uislamu اسمه الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم قال صلى الله عليه وسلم اسمه المال والدم في هذا الحديث بأمرين متى صلى الله عليه وسلم امنت نديكوا kuhifadhika kwa mali na damu yamja kwa mambo mawili katika hii hadith Mambo mawili ndiyo yenye kumdhaminia mtu mali yake na nafsi yake kuwa iko katika hifadhi. Al-awwal jambo la kwanza kaulu laa ilaaha an ilmin wa kutamka la ilaha ilaaha Allah kwa elimu pasina shaka yaani kwa yakini Mtu akawa ni mwenye kuitamka ila hali anayo Ilimu ya jambobalo kulikuwa atamka sio kwa ujinga wa an yan na pasina shakaka yote akawa ni mwenye kutamka na kushuhudia kuwa mwenye kustahiki kuabudiwa ni Allah na vyote vinavyoabudiwa kinyume yake ni batil Hii ni jambo la kwanza lazima kutamka Wathani thani al kufru bima yu bado min illa ndipo mtu akasema wa bima yu bado min illa baina ya jumla ya kwanza na ya pili lazima kupatikane al-kufru kukanusha na kupinga vyote vinavyoabudiwa kinyume ya Allah subhanahu wa ta'ala subhana ta iwe ni katika vitu vizuri kama vile malaika au mitume na wajawema au iwe ni katika vitu kuwa ni vibaya kama vile mashetani na mizimu na mengineo wote hawa hawana haki ya kuabudiwa ambaye atawakanusha hawa ambokuwa kubudiwa kinyume na Allah na akatamka na katoa ushuhuda wa kweli kuwa kwa kuabudiwa kwa haki ni Allah subhanahu wa ta'ala na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mjumbe wake huyu ndiye ambekuwa mali yake itakuwa ni yenye kuhifadhika na damu yake itakuwa ni yenye kusalimika na kumwagwa asema sheikh falam yaktafi bil lafdil mujarrad anil maana hakutosheleka mtume sallallahu alaihi wasallam tu pasina maana yake yani kutamka tu la ilaha illa allah maana halisi nayo ni kukanusha na kukufuru vyote vinavyo abudiwa kinyume na allah subhana wa taala na kutekeleza sheria bal la budda min bali lazima mtu awe ni mwenye kuitamka wal biha na awe ni mwenye kuitendea kazi Yaani akawa ni mwenye kumwabudu Allah peke yake na akajiepusha na ushirikina wal bara'a mimma yunafiha na mbali na vyote vyenye kupingana na la ilaha illa Allah lazima zijumuike mambo haya kaulu la ilaha illa Allah kuitamka na kuitendea kazi kama inavyolingana nayo na kujiepusha na wanaaabudiwa kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala Asema Sheikh Fa'in an sallallahu alayhi wasallama allaqismat ismata dam bil jamia kwani mtume sallallahu alayhi wasallama amefungamanisha kuhifadhika kwa damu ya mtu na mali yake kwa mambo mawili kwa pamoja wala haikuwa jambo moja pasina nyingineo lazima awe ni mwenye kutamka kisha na awe ni mwenye mbali na wanaoadudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala قال شيخ محمد بن عبد الوهاب الله عليه في المسائل هي حديث وهذا من اعظم ما يبين لك يبين لك معنى لا اله الا الله هي حديث نكتك ketika dalili kubwa zenye kukubainishia maana halisi ya la ilaha illallah asema fa innahu lam yaj'al ittlafudhu biha qasiman lidam wal mal kwani mtume sallallahu alaihi wasallama hakujaalia kutamka tu ndicho chenye ya mtu damu yake na mali yake Bal wala maarifa maanaha maalaf biha bali hakujaalia kadhalika kulijua maana yake na kutamka tu yani mtu akawa ni mwenye kujua maana yake kisha katamka bali wala alikirara bidalika bali pia hakujaalia mtu kukiri hilo wa nakiri hamna mnyikushtahiki kwa, kwa haki illa Allah na Muhammad ni mjumbe wake Hakujaalia hili tu likakoma hapo bal wala kaunuhu la yadu'u illa Allah wahdahu la sharikala wala hakujaalia kwa mtu hamuombi na kumtaja illa Allah subhana wa ta'ala yake bal wala harama malihu wadamuhu hatta yudifu ila dhalika wala hakoharamisha mali amja na damu yake kwa mambo haya aliyetaja mpaka awe ni mwenye kuongeza jambo hili la tano nayo ni hatta yudifu ila dhalika alkufru bima yu bado min duni Allah. mpaka aongeze kuwa ni mwenye kukanusha na kuwa kufuru wanaoabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala na hili limekariri na Nabii Ibrahim alayhi katika maeneo mengi katika Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala akimtaja mara akitangaza mwenyewe kuwa inni bari'u mink innani bara mimma ta'buduna minduni Allah wa a'tazinu kum wa mata'buduna minduni Allah maeneo kadha wakadha Ibrahim alayhi atangaza yeye kujitenga mbali nafsi yake na washirikina ye kuje kambali itikadi yake na imani yake na yale ambu kuwa wanayabudu washirikina pamoja na kutaja kuwa innani minal muslimin mimi ni katika waislamu au innani awwalul muslimin mimi ni mwanzo wa wenye kujisalimu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo labuda ikusanyike mambo kadha kadha mojawapo ili damu ya mtu iwe ni maasumu ni kutamka la ilaha ila allah an ilmin wa yaqin aitamke na ilhali ana ilimu na yakin kuhusiana nayo wa ma'rifatu ma'naha awe ni mwenye kuijua maana yake ya kweli au maana yake na awe ni mwenye kuikiri jambo hilo wala siwe na upinzani katika nafsi yake na Awe ni mwenye kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala la ya'budu ila Allah dah. Asimwabudu yote ila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani atekeleze kila ambacho kuwa nafsi imekiri nafsi yake na imetamka kulimi wake. Awe ni mwenye kutekeleza kwa katika matendo. Wa kadhalika aongezee hilo al-kufranu bimay badu min dunilla. Awe ni mwenye kukanusha wote wanaoabudiwa kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala na hili nukta ya mwisho kukufuru wote wanaoabudiwa kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala ni katika mitihani mikubwa iliwapata wapata wengi wanaojinasibisha na kutamka la ilaha illa Allah lakini utawapata kuwa inapokuja kuhusiana na aulia na salihin ni wewe kuteleza katika hilo imma wakawaadhimisha zaidi ya kustahiki kuabdimishwa au wakaona kuwa wana haki fulani khas wanayoshirikiana na Allah Subhanahu wa Ta'ala na hawako tayari kuacha hilo waona kuwa kuacha hilo ni katika kuwatoeza bali ni katika kwenda kinyume na amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na wakao wategemea ahadith au ayati ambazo kuwa hawajazifahamu uhakika wa wake asema ashak As Muhammad ibn al fa in shakka au taradada lam yuhram maluhu wa damuhu Endapo mwenye kutamka la ilaha Allah Akawa ni mwenye kushuku yani hana yaqini au taradada au akawa ni mwenye kusita sita asiwe ni mwenye kuikiri kikamilifu lam yuhram maluhu wa damuhu mali yake na damu yake kuwa ni haramu asema fayalaha mas'alatin ma ajallaha wa 'adhamaha <coughs> Hii mas'ala ina ukubwa <coughs> na utukufu aina gani hii ni mas'ala tukufu na ni mas'ala kubwa lahu min bayanin ma awdaha hu ni <coughs> ubainisho ulokuwa wazi sana wa ma ataaha lilmunazih na hujja iliyoje katika hii hadith yenye kukata nizana na ugomvi wote kuhusiana na maana ya la ilaha illa allah <clears throat> hizi ni dalili tano alizotaja al Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimatullah katika jumla za dalili nyingi za kuifasiri maana ya la ilaha illa allah katika dalili ya kwanza ameifasiri na aya ulaika alldina yad'una yatquna ila rabbihim ulwasi kuwa wale ma aulia ni wenye kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala au ni wenye kutafuta kitakachowakurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala ikafasiriwa maana ya la ilaha ila Allah kwa maana ya kutafuta kujikurubisha kwa Allah yani kwa kutekeleza ibadat kisha akaifasiri katika aya ya pili au dalili ya pili wa qala ibrahim li abeehi wa qaumihi innani bara'u mimma ta'budun illa fatarani kuwa haitimii mtu kuwa ni muahid mpaka awe ni mwenye kujieka mbali na vinavyoabudiwa na Allah subhanahu wa ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyo ibrahim alayhi salam kisha katika dalili ya tatu ittakabu ahbarahum marhabana wa arbabam indun illah wal masiih ibn maryam wa ma umiru illa liyabudu ilahan wahida ni katika maana ya la ilaha illa allah yatakiwa kuwa twaa kwa lolote au jambo lolote kwa amri allah subhanahu wa ta'ala na wala ashirikishwe mwingine katika twaa na allah subhanahu wa ta'ala Hini kadhalika tafsiri ya la ilaha illa Allah kuwa chochote ambacho mtu alitekeleza iwe ni kwa ajili ya kumtui Allah subhana wa ta'ala wala siku atii wengineo na dalili nne katika aya wa minan nasi mayatakhidhu minduni illahi andada yuhibbuunahum ka hubillah ikafasiriwa na mahabba kwani mahabba ni katika vijingi na misingi ya ibada sahihi iwe hiyo mahabba ya kuadhimisha na kujinyenyekeza ni kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake. hapo mtu atakuwa ni mwenye kutekeleza mengine ambayo amrishwa kwa kuwa ampenda alioamrisha na apenda alicho amrishwa nayo kulitenda. Kisha na hadithi uh, dalili ya tano na mwisho ni hadithi ya leo ambokuwa amitaja manqala la ilahi lallah wakafara bima yu bado minduni illa ni kuwa haitimii kuwa mtu ni muislamu Mu'min mpaka awe ni mwenye kutamka na kujiepusha awe ni mwenye kutamka na kukiri la ilaha illallah na kisha akawa ni mwenye kutangaza kuwakanusha wote wanaoabudiwa kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala kisha akasema Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimatullah alayhi washarhu hadhihi tarjama ma ba'daha min kuwa bayana na tafsir kuhusiana na mlango huu wa la ilaha illallah shahadatu la ilaha ila Allah tafsiri yake ni milango ambokuwa itafuatilia kana kwamba Sheikh rahmatullahi alayhi alipotaja milango hii sita ya mwanzo katika kitabu tauhid kisha milango inayofuatia yote ni yenye kuifasiri kitabu at-tauhid au uh, kitabu uh, maana ya la ilaha illa Allah na tafsiri yake kana kwamba milango ambokuo yafuatilia yote ni tafsiri ya kalima la ilaha Allah kwa hivyo sheikh rahmatullahi alayhi ameifasiri kitabu kwa milango mingineo wala hakuandika tafsiri ya maneno yake bali amechukua milango mingine ambokuo ametaja ndani yake nusus za Qur'an na sunna na aqwal za wanachuoni walotangulia kwa kupigia mifano Ya mambo ambokuo yanamkurubisha mtu kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kwa kupigia mfano mambo ambayo ya yamewekwa mbali na Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa ndiyo tafsiri ya mlango huu wa wa shahadatu an la ilaha illa Allah Allah katika milango ijayo tutaangalia jinsi gani alivyo fasiri la ilaha illa Allah kwa kutaja yale ambayo ni yenye kumtimizia mtu imani yake na kutaja kadhalika vitu ambavyokuwa ni kinyume لا اله الله يعني اتتفسيري معنى الاثبات وما معنى النفي و밀ango انبقوا ينافوتيليا والله عالم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم